Террі Прачет Правда Від перекладача. Нижче поданий текст завдячує своєю появою журналістці Наталці М, ем, чудовому організатору, справжньому професіоналові та, як це не дивно, за таких чеснот, дуже хорошій людині. Точніше, не їй самій, а тому фактові, що серед вкрай нечисленних недоліків Наталки є такий як незнання англійської мови. Натомість однією з більш ніж численних вад автора цих рядків є звичка немилосердно вантажити приятелів та колегу усім тим, що йому, авторові, здається цікавим. Цілковитій незалежності від того, чи це здається цікавим зазначеним приятелям та колегам. Саме тому співробітникам інтернет-видання «Форпост» Свого часу довелося витерпіти, чи мали його спроби переповісти цю з усіх боків повчальну книгу. Як справжній вождь, що завжди поділяє долю свого народу, найбільше від цього постраждала головний редактор форпосту, тобто вже згадана Наталка. Та врешті-решт до автор цих рядків дійшло, що переказування навіть хорошої книги аж ніяк не замінює прочитання, навіть поганої. Відтак він, тобто автор цих рядків, прийняв рішення перекладу. І презентую переклад Наталці, скажімо, на день народження. Типу оригінально, а головне, нічого не коштує. На той момент до Наталчиного дня народження лишалось півроку. Відтоді і до сьогодні, коли переклад завершено, вичитано і оздоблено коментарями, вона відсвяткувала не лише той свій день народження – але й власне весілля, народження сина та переїзд. Ніколи не сподівайтеся вчасно подарувати людині щось, зроблене своїми руками чи головою, якщо це щось ви вже не робили раніше, хоча б і з десяток разів. Вживаючи слово «переклад», ваш покірний слуга цілком свідомий того факту і хоче, щоб його усвідомив і читач – що насправді йдеться про щось середнє між перекладом та переказом. Коли вже на першому десяткові сторінок перекладачу прагнені максимально наблизити текст до звичних нам реалій українізував гномське прізвище «Good Mountain», «Доброїр» до «Верни Гори», стало ясно, що буква не має жодного шансу. Про дух не ризикнуй думати». Втім, виправданням може служити те, що перекладач не переслідував ані освітніх, ані пропагандистських, ані комерційних цілей. Звісно, останнім йому і надалося б популяризація іноземних творів українською мовою в сучасній Україні взагалі рідко приносить щось, крім головного болю. Звичайно, доки на тих, хто займається створенням текстів українською, не звернули пильнішої уваги наші нові можновладці – але навіть коли це нарешті станеться, то, гадаю, попервах нас лише штрафуватимуть. Хоча не можна виключити, що до рецидивістів одразу ж почнуть застосовувати обмеження волі та або адміністративний арешт. В кожному разі автор страшенно радий, що, беручись до роботи, не знав про існування російських перекладів «Правди». Наважитись повністю прочитати ці переклади, що являють собою сукупність типово англійських конструкцій, викладених російськими словами, він не може й досі. На завершення залишається сказати, що для особливо зацікавлених читачів – в кінці подна перелік оригінальних імен та топонімів, а також кілька прачитівських жартів та зворотів. Частково вони наводяться і у примітках, вміщених після власне тексту. Ці примітки перекладача позначені цифрами, на відміну від зносок, які позначені зірочкою і зроблені самим прачитом. А відтак являють собою невід'ємну частину книги. Ось вам вся правда як є. Нехай же вона як вчитель і прачат зробить нас вільними. По скриптум. Наталко, з ним народження, чи що? Олександр Михельсон Від автора. Інколи письменник-фантаст із подивом зауважує, як неймовірно влаштована реальність, наприклад, дії до яких вдаються під час паводків в Адкмурпорку, один в один подібні до методів, що їх використовували в місті Сіетл, штат Вашингтон, аж до кінця 19-го сторіччя. Можете з'їздити переконатись, заразом спробуйте чудову юшку з молюсків. Чутка поширилась містом як пожежа, котрі помітно почастіше Левангморпорку відтоді як громадяни дізналися про значення слів страхування на випадок пожежі. Гноми вміють перетворювати свинець на золото. Вона збурила затхле повітря кварталу алхіміків, мешканці якого століттями намагались зробити те саме, і щиро вірили, що вправляться до завтра, що найбільше до наступного вівторка, ну в крайньому разі до кінця місяця. Вона змусила губитися в здогадах чеклунів невидної академії, «Невидна академія» фігурує в багатьох романах серії «Плазкий світ», як «Деан Сінн Юніверситі». Перекладач взяв на себе сміливість вжити слово «невидна», а не «невидима», оскільки «невидимий» англійською все-таки буде Invisible, Що ж до академії, замість університету, то справа, по-перше, в легшому вимовленні, а по-друге, в підозрі перекладача, що прачат, натякає на «Ан колегіум». Неформальний гурток учених і філософів, який був створений в Англії в першій половині 16 століття вченим Робертом Бойлем і пізніше переріс у знаметне Королівське наукове товариство. В Україні, як відомо колегіумом, приблизно в той же час називався заклад пізніше, перерослий в Києво-Могилянську академію, до якої перекладач, утім, не має жодного відношення. Примітка перекладача де достеменно знали, що будь-який елемент справді можна перетворити на інший. От тільки наступного дня все стане як раніше, то вже яка в тому користь? Вона скочила в покручені, вкриті рубцями, часом геть відсутні вуха членів гільдії злодіїв. Ці ні про що не замислюватись не стали, а стали стелити свої фомки». Їх ніколи не обходило, звідки бралося золото. Головне, щоб воно бралося тобою. Гноми вміють перетворювати свинець на золото. Чутка досягла холодних, але неймовірно чутливих вуг Патриція. І то дуже швидко, бо важко лишатись правителем Адкумарпорку, не отримуючи новини першим. Патриці зітхнув, занотував почуте і додав нотатку до купи інших. Чутка досягла загострених вух гномів. «Ми справді це вміємо?» «Хай мені грець, коли я знаю. Особисто я не вмію». «А вже але якби ти вмів, ти б не сказав. Особисто я не сказав би, якби вмів, то ти вмієш? Ні». «Ага». О десятій годині чутка досягла вух міської варти. Точніше, вартових, що чергували при міській брамі цього крижаного вечора. Чергування при брамі Анкоморпорку не полягало в зборі мита за в'їзд. Головним чином воно полягало байдужому з рукою проїзди. Кожному, хто бажав би потрапити до міста. Але мало хто рвався потрапляти – куди б то не було в цій туманній, нічній, холоднечі? Вартові щулилися під козирком на брамовій арці, пускаючи по колу вогку сигарету. «Не мона перетворяти щось одне на щось друге», сказав капрал гноз. «Алхіміки вже скільки років не можуть?» «Ну, мона примірно перетворити хату на дірку в землі», зауважив сержант Колон. «Так я ж про що й кажу?» підхопив капрал Гнопс. А на щось інше не вийде. Це все зв'язано з цими, як його, з елементами. Мені один алхімік розповідав. Все зроблено з елементів, правильно? Земля, вода, повітря, вогонь і, ну, коротше. Він потупцював на місці, намагаючись хоч трохи зігріти ноги. Якби хтось міг перетворювати свинець на золото, це бисі робили, завершив він. Чеклуни, можуть, сказав сержант колон. Ах, чеклуни, проговорив гнов з таким тоном, що розмова припинилася. Величезна фіра гуркочучи виплила з хмар жовтавого туману і, хитаючись, проїхала під аркою. При цьому вона обляпала колони грязюкою з однією з калабань, що спокон віку були невід'ємною рисою анкварпорікських шосе кляті гноми, процідив той у слід возові. Але не дуже голосно. Їх ціла купа штовхає того воза. Замислено промовив капрал гномс. Фіра, нахилившись, повільно завернула за і зникла з очей. Мабуть, золото повезли, припустив колон. А тож, врешті-решт чутка досягла вух. Вільяма де Ворда. У певному сенсі там вона й лишилася, оскільки він старанно її записав. То була його робота. За це леді Марголотта Зубервальду надсилала йому 5 доларів на місяць. Удова Квірмійського герцога теж надсилала йому 5 доларів. Так само чинили Веренц, король Ланкру, та кілька інших вельмож. Так само робив і шариф Аль-Халі, хоча в його випадку платним було піввоза фіїв двічі на рік. Вільям волів вважати, що має шляхетний рід занять. Все, що він мусив зробити, це дуже акуратно написати одного єдиного листа, скалькувати написане на самшитову дощечку надану паном Кріпслоком гравером з вулиці вправних ремісників, а тоді сплатити панові Кріпслоку 20 доларів, аби той акуратно все це вирізбив і зробив 5 відбитків тексту на паперових аркушах. Звісно, все треба було робити вкрай уважно, з пробілими після «моєму вельможному клієнтові» та іншими подібними пересторогами. Пробіли заповнювались пізніше, але навіть з вирахуванням витрат йому лишалася на місяць добра частка від 30 доларів, зароблених менше, ніж за один день. Скромний паробок без особливих зобов'язань може на 30-40 доларів прожити в Анкморпорку місяць. Він завжди продавав фіги, бо хоча людина й може сидіти на фіговій, Дієті дуже скоро вона забажає чого-небудь іншого. І завжди то тут, то там підверталась нагода підзробити. Для багатьох громадян Анкморпорку світ письма був чимось заборонним, примарним, таємничим і не дуже пристойним. Але якщо їм вряди ряди такі треба було довірити справи паперу, мало хто міг пройти репучими сходами повз табличку «Вільям де Ворд» Листи та записи Взяти гномів Гноми постійно прибували до міста в пошуках роботи, і перше, що вони робили, це надсилали листи додому, повідомляючи, як добре їм ведеться. Це було священною традицією, навіть якщо даному конкретному гномові велося настільки недобре, що він мусив харчуватися підкладкою власного шолома. Тож пан Кріпслок зробив спеціальний запас – у кількадесят листів, де треба було лише заповнити по кілька пробілів для цілковитої відповідності замовленню. Люблячі гноми-батьки на гірських пасмах, як скарб, зберігали листи, схожі десь на таке. Любі в дужках маму й тату. Отож я прибув сюди успішно і зупинився за адресою в дужках вулиця Півнедзьоба, 109 Антморпорк. Все добре, я отримав добру роботу у душках пана ВДВ, ну для комерсанта. І тепер дуже скоро почну заробляти справді добрі гроші. Я пам'ятаю всі ваші добрі поради і не п'ю в барах, та не зв'язуюся з тролями. Отакі справи тепер маю йти з нетерпінням. Чекаю зустрічі з вами та в душках Емелією, ваш люблячий разом син, в душках Томас Мортобій, котрий зазвичай диктував усе це, п'янувата гойдаючись на стільці. За таку роботу легко давали 20 пенсів, і в якості додаткової послуги Вільям старанно пристосовував граматику під клієнтів, дозволяючи їм заразом і власну пунктуацію. Цього конкретного вечора Вільям сидів у крихітному кабінеті над приміщенням гільдії заклиначів і дощова вода дзюрчала у водозливах за вікнами його найманої квартири. Він старанно писав краєм вуха, слухаючи безнадійно, але ретельно повторювану розминку. Поверхом нижче початківцям за ще не розробленою артикуляцією проводили вечірні курси. Уважно. Готові? Гаразд. Гудзик, гава. Гудзик, гава. Апатично монотонно зумирив клас. Гава, гудзик. Гава, гудзик. Чарівне слово. Чарівне слово. Фазам. Ось так. Ге-ге. Фазам. Ось так. Ге-ге. Вільям поклав перед собою свіжий аркуш. На гостре в нове перо кілька секунд подивився у стіну і записав так. І на сам кінець. Хоча це й дещо кумедно, подейкують, ніби гноми навчилися перетворювати свинець на золото. Ніхто не знає, звідки пішла така чутка, але гноми, потрапляючи до міста у своїх законних справах, повсякчас чують вигуки Наприклад, агов, малий, покажи, ну як ти робиш золото. Втім так чинять лише селюки, бо всі інші тут знають, що чекає на того, хто обізве гнома малим. Тобто нагла смерть. Щироваш В. Деворд. Він завжди волів завершувати новини на оптимістичній ноті. Потом він приніс самшитову дощечку, запалив ще одну свічку і поклав листа донизу текстом на самшит. Натискаючи на аркуша вигнутим боком ложки, він перебивав чорнильний напис на матрицю, а відтак 30 доларів та достатня для шлункового розладу кількість фігів були все одно що в кишені. Він занесе це до пана кріпслока увечері. Забере копії після неквапного ланчу завтра. І, якщо не станеться чогось надзвичайного, відішле їх ще до середини тижня. Вільям вдягнув пальто, обережно загорнув дощечку шматок правощеного паперу і ступив у крижану ніч. Світ складається з чотирьох елементів землі, повітря. Вогню і води – це факт, відомий навіть капралові Нопсу. Також це помилка. Існує п'ятий елемент, і зазвичай він зветься несподіванкою. Наприклад, гноми навчилися перетворювати свинець на золото у важкий спосіб. Відмінність його від легкого полягає в тому, що важкий спосіб працює. Гноми, докладаючи нелюдських, чи то пак зусиль, штовхали свою перевантажну репучу фіру вулицею, вдивляючись у туман. Фіра обмерзала, і їхні борди бралися кригою. Все, що було треба, це одна замесла калабаня. «Стара добра тітонька Фортуна, ви таки можете на неї покластися». Туман устіша, перетворюючи вуличні вогні на плями тьмяного світла та притлумлюючи всі звуки. Сержантові колону та капралові гнопсу було ясно, що жодна варварська орда не внесла завоювання Анкморпорку в свої плани на цей вечір. Вартові на це не ображалися. Вони зачинили браму. Це була не така вже й велика справа, як можна було би подумати, оскільки ключі було загублено казна коли. Спізнілі прибульці зазвичай кидали через міські мури камінці. Вони цілились у вікна знайомих, що погодилися би підняти засова. Вважалося, що іноземні загарбники в разі чого не знатимуть, у які вікна кидати камінцями. Потім у двоє вартових поплентилися через бруди перегній до річкової брами, крізь яку мала честь входити до міста річка Анг. Вода в темряві була непомітна, тільки в ряди годи під парапетом примарною плямою пропливала крижина. «Стривай», – мовив гнобс, коли вони вже поклали руки на корбу підйомної решітки. «Там унизу хтось є. В річці?» Питав колон. Він прислухався. Далеко внизу почулось репіння весла. Сержант колон склав долоні рупором і прокричав традиційний бойовий клич правоохоронців усіх часів та народів. Гей, ти! Кілька митей не чулось ані звуку, крім вітру та води. Потім долинув голос: Так? Загарбуєш місто, чи що? Знову запала пауза. Ще? Що, ще? гукнув колон, відмовляючись здаватись. Ще, які є варіанти? Не гай мого часу. Ти там, на човні, загарбуєш місто? Ні. «Звучить щиро, сказав колон, котрий, з огляду на погодню мови цієї ночі радо повірив би на слово будь кому. Тоді й ворушися, бо ми збираємось зачинити ворота. Ще за мить плюскотіння весел відновилося, віддаляючись за течією. Гадаєш, достатньо було просто поставити йому це питання, поцікавився гнобс. Ну, а кому ж іще його ставити? Та ясно, але, гнобі, це був малесенький човник. Звісно, коли і ти хочеш спуститися цією чудовою стежкою до самісінької дамби. Ні, сержанте, тоді ходім до казарми. Добро. Поспішаючи до гравера кріпслока, Вільям підняв комір. Завжди заюрмлені вулиці знелюдніли. Поткнути носа за двері наважувались лише ті, кого підштовхували найневідкладніші справи. Схоже було, що зима наближається справді мерзенна а гаспачу із крижаного туману, снігу та вічного анкморпоркського смугу. В око йому впала пляма світла, за вікна її льдій годинникарів. На її тлі вималювалась низька згорблена постать. Він наблизився. Слабка подоба людського голосу безнадійно прошила з тіла. «Бажайте гарячих перепічок?» «Пане Нудль?» – спитав Вільям – Нудль на прізвисько «Від душі відриваю» чи просто «ВДВ»? Найпідприємливіший та найнеуспішніший підприємець Ангморпорку поглянув на Вільяма поверх свого візочка з гарячими сосисками. На застигаючому смальці шепіли сніжинки. Вільям зітхнув. «Ви працюєте допізна, пане Нудль!» Вічливо промовив він. «Ах, пане Деворде!» «Зараз такі кепські часи для торгівлі перепічками», – пожалівся Нудль. Егеш, як подумаєш, то аж нудить, – став Вільям. Він не міг би стриматись і за сотню доларів та баржу фігів. Глобальна економічна криза, звуження ринків, вів своє Нудль надто пригнічений, аби щось помітити. Схоже, не так багато нині бажаючих придбати перепічку. Вільям зазирнув до візочка. Якщо нудль видаве брався за продажу Горячих перепічок Це був достеменний знак Що його амбітніші задуми Знову пішли за вітром Продаж перепічок на вулицях У певному сенсі був Основою нудливого існування Якої він завжди намагався позбутися Але до якої постійно повертався В міру того, як зазнавали краху Його чергові починання І це було ганебно Оскільки Нудль був пречудовим продавцем перепічок. Інакше й бути не могло, враховуючи, що його натура цілком відповідала натурі його товару. Треба було мені отримати добру світу, як ото ви. Засмучено, сказав Нудль, гарна робота в теплому приміщенні і ніяких фізичних трудів. Якби я мав добру освіту, я міг би знайти свою нищу. Нищу це мені розповідав один із тих чеклунів, пояснив Нудль, у всього є нижче. Ну, ви знаєте, тобто ніби своє місце. Для чого все існує? Вільям кивнув, він тямив у словах. Ніша? спитав він. Щось таке? Ага. Нудлі зітхнув. Я ж прохлопав можливість із самефорами, знаєте, просто не помітив, до чого йде, а тут Гульк і всі вкладають у самофорні компанії, і мають величезні гроші. А мені не щастить, усе просто від душі відриваю. Хоча я вже намагався пробувати навіть той фанг-шуй. Чистя тобі клята невезіння. А от мені однозначно допомогло, коли я пересунув крісло на робочому місці, сказав Вільям. Свого часу він заплатив за цю пораду 2 долари. Заразом йому порадили закривати кришку у вбиральні, щоб у живіт, бува, не залетів дракон печалі. «Ви були моїм першим покупцем, і я вам за це вдячний», – сказав Нудль. «Я був так добре приготувався, у мене ж усе було розташовано для найповнішої гармонії тут. Все ляпнуло, клята карма знову мене опустила». До того ж, минув цілий тиждень, доки пан Пасмур знову почав ходити, – зауважив Вільям. Випадок із нудливим другим покупцем виявився вельми корисним для його новинного листа, що цілком компенсувало втрату двох доларів. «Звідки ж я знав, що дракон печалі справді існує? – похнюпився нудль. – Не думаю, що він існував, доки ви його в цьому не переконали, – сказав Вільям. Нудль трохи просвітлішав». А, кажіть собі, що хочете, але я таки справді гарно продаю ідеї. Чи вдасться мені переконати вас, що смачненька гаряча перебічка – це саме та ідея, яка опановує зараз ваш розум? Власне, я збирався пошвидше дістатися до почав Вільям і раптом затнувся. Ви не чули? Щойно хтось кричав? У мене ще десь є трохи холодних пиріжків зі свининою, сказав нудль, орпуючись у своєму візку. «Я пропоную серйозну знижку, адже...» «Я точно щось чув», – сказав Лілям. Нудль прислухався. «Наче якийсь гуркіт? А вже ж?» Вони втопилися в місову туману, що повільно ворушився уздовж усього бродвею. Туману, який раптом окреслився величезним, критим парусиною возом, що рухався невпинно і дуже... Дуже швидко. Останнім, що почув Вільям, був чийсь крик: Спиніть, Верстат! Гра слів не піддається перекладу. Англійсько-друкарський Верстат означається тим самим словом, що й преса прес. Це широко використовується в книзі «Дивись носку 34». В даному разі вивк спиніть верстат» «Стоп зе прес» може читатися також як спиніть пресу». Примітка перекладача Чутка, пришпилена вільямовим пером до паперу, ніби метелик до картону, не потрапила до двох деяких осіб, оскільки вони мали на думці інші, значно неприємніші. Речі. Їхній човник ковзав водами Анку, котрі з шипінням змикалися за його кормою. Шановні слухачі, я видаляю повну версію з публічного доступу, щоб не порушувати авторські права. Ви можете повністю прослухати цю книгу, перейшовши на закритий плейлист на цьому каналі. Посилання є в описі до цього відео. Над веслами скотюрбились двоє – Третій сидів на носі човна. Час від часу він бурмотів що на кшталт «Мені ніс свербить!» «Просто дочекайся, доки прибудемо», сказав один з веслярів. «Ви б мене краще знову пустили на землю. Він справді свербить. Ми тебе пускали на землю, коли спинялись вечеряти. Тоді він не свербів». Другий весляр сказав, Мля, може йому ще раз заїхати веслом в головешку, пане Шпилько? Гарна думка, пане тюльпане. У темряві почулось глухе бух. Ай! А тепер ша, друже, бо пан тюльпан може розгніватись. Оце чиста правда, мля. Почувся звук, як від роботи стаціонарного насосу. Ей, помалу з тим лайном, га! «Воно ж мене ще не вбило, пана Шпилько!» Човен грузь коткнувся в маленьку занедбану пристань. Висока постать того, кому пан Шпилька щойно приділив стільки уваги, вистрибнула з човна і поквапилась алеєю в темряву. Незабаром із темряви почувся, швидко віддаляючись, стукіт коліс. Здавалось майже неможливим, щоб такої кепської ночі Подібної сцени знайшлися сторонні свідки, але вони знайшлися кожна річ у всесвіті мусить мати спостерігача. Інакше вона припиняє існувати. З сутінків сусідньої алеї, човгуючи, витнулася постать біля її ніг непевно коливалася тінь меншого розміру, обоє провели поглядами карету, що зникла. В заметілі менший сказав «Ну-ну, цікава річ». Чолов'як закутаний по самісеньке горло, та ще й копішоні. Цікава річ. Ру. Вищий невідомий кивнув. На ньому були гігантська на кілька розмірів більше, ніж треба, шинель і фетровий капелюх, якому часта погода надали форми м'якого конуса, що вкривав голову господаря по вуха. Виродки, сказав невідомий, трах сто разів здоровий коровий. Креветко, креветко. Я їм говорив, говорив. Він сягнув у кишеню. Видобув звідти сосиску з перепічки та розламав її навпіл. Один шматочок зник під капелюхом, а друге було пожбурено меншій постаті, якій належала більша частина діалогу, принаймні його зв'язна частина. Щось тут нечисто, сказав менший незнайомець, у якого проглядалося цілих чотири ноги. Процес споживання сосиски відбувся в тиші, потому парочка знову вирушила в ніч. Так само, як голуб не вміє ходити, щоб не смикати головою, вищий незнайомець, схоже, не міг ступити кроку без тихого непевного бормотіння. Їм говорив, їм говорив, о ні, виродки, о ні, двері, стерня, стерня, двері. «Креветко, креветко!» – я ж говорив, говорив. До його вух чутка потрапила пізніше, але на той час він уже був її частиною. Що ж до пана Шпильки та пана Тюльпана, то головне, що слід про них знати – це те, що вони належали до категорії людей, які зазвичай називають вас братан. І, як правило, такі люди не викликають Братніх почуттів Вільям розплющив очі Я осліп, подумав він Потім він стягнув із себе ковдру А потім на нього налетів біль Це був гострий і дуже нахабний біль І зосередився він просто над очима Там пекло не наче від перцю На тому місці, схоже, був не просто синець а ціла вибоїна в плоті, якщо не в кості. Вільям сів. Він був у кімнаті з похилою стелею. Під маленьким віконечком намерзла дещиця брудного снігу. Крім ліжка, яке являло собою лише матрац та ковдру, в кімнаті не було жодних меблів. Щось гупнуло, і будівлю струсонув важкий поштовх. Зі стелі посипався пил. Вільям став, притиснувши долоню до лоба, і напевно подався до дверей. Вони відчинилися до значно більшої кімнати, чи точніше майстерні. Від другого поштовху йому мимоволі клацнули зуби, Вільям спробував сфокусувати погляд. В кімнаті було повно гномів, що йормилися довкола двох довжелезних дерев'яних столів. А в дальньому кінці кілька з них метушилися довкола якоїсь складної рухливої машини. Будинок струсунувся знову, Вільям потер голову. «Що сталося?» – спитався він. Найближчий гном підняв на нього погляд і поспішно струсунув ліктем свого товариша. Стусани пішли вздовж усього ряду і в кімнаті від стіни до стіни раптом запала старушка «Мовчанка». На Вільяма пильно дивились десяток суворих гном'ячих облич. Ніхто не вміє дивитись пильніше, ніж гном. Можливо, це тому, що між бородою та традиційним круглим залізним шоломом у них видно дуже набагато обличчя як такого. У гномів таки дійсно зосереджений погляд. Хм, сказав Вільям. Привіт, першим Поворухнувся один із гномів біля машини. Вертайсь до праці, хлопці, сказав він, після чого підійшов до Вільяма, дивлячись йому просто в пупок. Все в порядку, вельми шановний, спитав він. Обличчям Вільяма промайнула гримаса болю, "Е-е, що сталося? спитав він. Я пам'ятаю, що побачив віз, а потім щось вдарило. Ми його випустили, сказав гном, і вантаж зірвався, вибачте. Що з паном Нублем? Гном схилив голову до плеча. Це той худющий, з перебічками? Саме так, і з ним усе нормально. Гадаю так, обережно сказав гном, принаймні я точно знаю, що він продав одну перебічку молодому гримсокирі. Вільям поміркував над цим, Анкморпорг приховував чимало пасток для безтурботних чужоземців. В такому разі чи все нормально з паном Гримсокирою, поцікавився він. Сподіваюсь, він щойно гукнув за дверей, що йому вже значно краще, хоча наразі він воліє залишатися там, де є, сказав гном. Потом він нахилився, дістав з-під столу щось прямокутне, загорнуте в брудний папір, і вічливо подав Вільямові. «Гадаю, це ваше». Вільям видобув зі згортка свою дерев'яну матрицю. Там, де по ній пройшло колес софіри, вона була розколота точно навпіл, а написана виглядала суцільною розмазнею. Він зітхнув. «Звиняйте!» мовив гном. А що б це таке могло бути? Матриця, відповів Вільям. Він подумав, що нелегко буде пояснити суть справи сільському гномові. Дощечка для різплення, для гравірування. Розумієте, це е, щось на кшталт чеклунського способу отримувати дуже багато копій одного єдиного напису. Боюсь, тепер мені доведеться йти робити нову Матрицю. Гном дивно Подивився на нього, взяв Матрицю і покрутив Її в руках Розумієте, сказав Вільям, гравер Вирізає знаки, а Ви зберегли оригінал Спитав гном Прошу, оригінал Терпляче повторив гном А ну так, Вільям Стромив руку в кишеню Куртки Можна його ненадовго позичити? Ну, чому ні, але він буде потрібен мені для. Гном пробіг листа очима, повернувся й лунку вдарив найближчого співплемінника по шолому. Дванадцятим кеглом відступ два, сказав він, передаючи тому аркуш. Вдарений гном кивнув, і його права рука замигтіла над набором маленьких скриньок, щось звідти вихоплюючи. Мені треба назад, почав вілім. «Це недовго», – сказав головний гном. «Чому б вам не підійти ось сюди? Письменну людину, як от ви, це може зацікавити?» Вільям пройшов уздовж шерега заклопотаних гномів, до машини гупа якої раз у раз струшувало будинок. Хм, «Це ж гравірувальний верстат, – невпевнено, – сказав Вільям. – Цей верстат трохи інший, – сказав гном. – Ми його... Вдосконалили. Він витяг один з великих аркушів, що стосом лежали біля машини і подав його Вільямові, котрий прочитав. Гунілла Вернигора і Ко з повагою пропонує послуги нової словарної кузні. Унікальний метод розмноження відбитків помірні ціни – що скажете? несміливо спитав гном. Це ви гуніла Вернигора. Так, то що скажете? Ну, літери ви вирізьбили рівно і чітко, немає слів, промовив Вільям, але я не розумію, що в цьому такого унікального, і ви неправильно написали слово розмноження. Там має бути ще одна Н. Тепер вам доведеться вирізати все по новій, якщо не хочете, щоб ви з вас глузували. Справді? спитав Вернигура, він штовхнув одного з колег дайно мені рядкове N на 96. Вернигора перехилився через верстат, охопив айкового ключа і почав порпатись у внутріщах машини. Треба мати справді тверду руку, щоб вирізати літери так рівно, сказав Вільям. Йому було трохи ніяково через те, що він вказав на помилку. Цілком, можливо, ніхто б нічого й не помітив, адже в анкморпорку більшість людей вважали правильну орфографію чимось на зразок розкошу. Вони ставились до неї так само, як і до пунктуації. Неважливо, де поставлено кому, головне, щоб вона була. Гном завершив свою таємничу діяльність у механічних внутріщах, обережно підштовхнув щось усередині верстата і сів. Я певен, що помилка губ не має жодного значення, сказав Вільям. Вернигора знову відкрив верстат і мовчки подав Вільямові трохи вологий аркуш. Вільям прочитав Друга Н була на місці. «Як? – почав він. – Це щось на кшталт чеклунського способу отримувати дуже багато копій одного єдиного напису, – пояснив Вернегора. За його плечем з'явився ще один гном, що тримав великого металевого прямокутника, і середини прямокутника було в суціль викладено малесенькими металевими літерами, які, втім, виглядали досить дивно, наче дзеркально обернені слова, Вернигора прийняв його і подарував Вільямові широку гномську посмішку. Не бажаєте внести які-небудь зміни, доки ми не взялися до верстата? спитав він. Тільки скажіть двадцятку копій вистачить? Матінко моя, сказав Вільям, це ж друкарство, ні? Шинок відро був шинком тільки відносно. Торгівля йшла не надто жваво. Вуличка, на якій він стояв, була, якщо не зовсім забита, то принаймні добряче контужена ударами долі. На вуличку виходили декілька задвірків та складів. Ніхто й гадки не мав, чому вона називалась вулиця Осяйна. Нічого такого блискучого на ній не було. Крім того, ідея назвати шинок відром явно не належала до геніальних маркетингових ідей. Його власник пан Сирник був худий, сугорлявий і всміхався лише тоді, коли чув про якесь жорстоке вбивство. Зазвичай він не доливав випивки, але справедливості ради слід сказати, що решту він не додавав теж. Проте саме його шинок було обрано міською вартою за неофіційний поліцейський паб. Поліцейські полюбляють пити там, куди не ходить більше ніхто, бо тоді ніхто не нагадує їм, що вони поліцейські. В певному сенсі це йшло на користь закладові. Тепер відро не наважувались грабувати навіть ліцензовані злодії. Поліцейські не любили – щоб їм заважали пити. З іншого боку, пан Сирник ніде не знайшов би більшого збіговиська відвертих кримінальників, аніж серед тих, хто носив однострої варти. За перший місяць він побачив на своєму шинквасі більше фальшивих доларів та підозрілих іноземних банкнот, аніж за попередні 10 років у бізнесі. Безумовно, це могло засмутити, зате описання деяких убивств були таки непоганою розвагою. Почастий він заробляв на життя, здаючи в найми схожі на щурячі нори приміщення у старих льохах та повітках, що тулилися позаду закладу. Зазвичай їх знімали дуже ненадовго, Ентузіасти від бізнесу захоплені ідеями на кшталт того, що саме тепер світові конче потрібні надувні мішені для гри в дартс. Але сьогодні біля дверей відра зібрався справжній натовп, приваблений одним із трішки помилкових оголошень, що його Вернигора прибив до дверей. Слідом за Вільйомом Вернигора вийшов на двір і прибив правильну Версію оголошення. «Вибачте за завдану травму», – сказав він. «Схоже, ми вас вразили. Буквально». Вільям рушив додому, сторожко роззираючись та намагаючись триматися в тіні, на той випадок, якщо на йому трапиться пан Кріпслок. Тим не менше... Вдома він розклав свої роздруківки в конверти, сходив до головної брами та передав їх листоношам, зауваживши про себе, що робить це кількома днями раніше, ніж збирався. Листоноші подивились на нього дуже дивно. Повернувшись додому, Вільям зазирнув у дзеркало. На думівнику на півлоба йому визрівав величезний синець у формі букви R. Він перев'язав лоба бентом. У нього все ще лишалось 18 копій. Зважившись, він виписав зі своїх нотаток адреси 18 якнайповажніших громадян міста, котрі могли дозволити собі подібні забавки. Написав кожному короткого листа з пропозицією своїх послуг, за він добре подумав і акуратно виписав, 5 доларів та вклав решту аркушів у 18 конвертів. Звичайно, він завжди міг би попросити пана Кріпслока робити більше копій. Але це здавалося неправильним. Після того, як Старий проводив цілий день за різбленням слів просити його про створення десятків копій, виглядало так, наче принизити митця до ремісника. Інша річ – машина. Щодо її приниження можна було не турбуватись. Его у машин, звісно, залізне, проте самі вони не живі. Власне, це й було тим моментом, з якого неминуче починались проблеми. І вони справді були неминучими. Гноми, схоже, просто не зрозуміли його попереджень про те, якого масштабу ці проблеми можуть досягти. Карета спинилась перед великим будинком. Відчинились і зачинились двері. Пролунав стукіт в інші двері. Вони теж відчинились і зачинились. Карета поїхала геть. Одна з кімнат на першому поверсі була так щільно завішена портьєрами та гардинами, що всередину потрапляли лише кілька найтонших промінчиків світла. Аналогічно назовні потрапляв лише слабке відлуння звуків. Але будь-який сторонній слухач почув би, як раптом урвалося тихе годині розмови, а потім із гуркотом впало крісло і одночасно закричали кілька голосів. «Це він! Це якийсь фокус, так? Щоб я пропав!» «Якщо це справді він, то ми всі пропали!» Амір стих. По хвилі хтось дуже спокійно Заговорив, «Добре, добре, заберіть його, джентльмени, потурбуйте, щоб у льосі йому було зручно». Почулись кроки, відкрилися і закрилися двері. Сварливий голос сказав, «Ми могли би просто поміняти, ні, не могли би, як я розумію, наш гість, на щастя, не вирізняється високим інтелектом». Цей перший голос мав особливу рису, він лунав так, ніби незгода була не лише неприйнятною, але й неможливою. Його власник явно звик до ситуації, коли він говорить, а інші слухають. Але ж схожий, як викопаний, а вже ж дивовижно чи не так. Проте не варто ускладнювати, ми охоронці правди, панове, ми єдине, що стоїть між містом і забуттям, тож давайте зробимо так, щоб цей єдиний шанс спрацював. Хай би як ветерані не прагнув зробити людей меншиною в найбільшому людському місті. Його насильницька смерть, чесно кажучи, була б неприємним фактом. Вона могла б спричинити заворушення, а заворушеннями важко керувати. До того ж, як нам усім відомо, є й ті, хто надто переймається збереженням стану речей. Ні, існує третій шлях – непомітний перехід від одного стану до іншого. А що буде з нашим новим другом? О, наші помічники відомі як винахідливі люди. Я певен, вони розберуться, що робити з людиною, який більше не пасує її обличчя. Почувся сміх. У невидній академії щось було негаразд. Чеклони дивно метушилися між будівель, раз у раз позираючи на небо. Справа була, звісно ж, у жабах. Не в тих жабах, що давно вже нападали тут з неба у вигляді жаб'ячих дощів, а в дуже рідкісних і особливих древесних жабках зі джунглів Хапонії, то були маленькі, яскраві, радісні створіння, що виробляли чи не найотруйніші токсини в світі. Саме з останньої причини догляд за великим віварієм, де ці створіння радісно проводили свої дні, зазвичай доручали першокурсникам. Вважалось, що коли хтось із них припускається помилки, марнується не так уже й багато академічних годин. Зрідка якусь із жабок переміщували з великого віварію до набагато меншої банки, де створіння незабаром ставало просто таке надзвичайно радісним, а далі швидко засинало і прокидалося у величних і безкрайних джунглях на небесах. Академія ж отримувала активний інгредієнт, з якого робили пілюлі, які давали скарбничому, щоб він не лишався нормальним. Принаймні, відносно нормальним. Бо ж у старій добрій Н.А. все ніколи не було так просто. Об'єктивно, Скарбнич був абсолютно ненормальний і постійно галюцинував. Але одного разу його колеги-чеклуни дійшли в блискучого осяяння. Коли вже він не може не галюцинувати, то достатньо знайти формулу, яка змусила б його галюцинувати, що він цілком нормальний. Дуже поширена галюцинація, на яку страждає більша частина людства. Примітка автора. Це спрацювало. Щоправда, було кілька збоїв, так одного разу він кілька годин галюцинував, що являє собою книжкову шафу – але тепер він постійно галюцинував, що являє собою скарбничого, і все було б гаразд, якби непобічний ефект. Він також галюцинував, що вміє літати. Звісно, бо зменші нашого простору часу чимало осіб раз у раз набувають необґрунтованої віри у свою здатність ігнорувати гравітацію. Зазвичай після прийому якогось місцевого еквіваленту пілюль із сушеної жабки, але це, як правило, лише дещо додає роботи законом фізики та призводить до пробки на вулиці внизу. Проте якщо подібна галюцинація навідується до чаклуна, все буває по-іншому. Скарбничий, спустіться негайно сюди. Проривів у гучномовець архіректор мастром Ридикюль. Чи ви забули, що я казав про підйом вище рівня стін? Скарбниче акуратно знизився в напрямку газону, на якому стояв архіректор. Кликали, пане архіректоре? Ридикюль помахав перед ним аркушем паперу. Це ж ви казали мені, що робота граверів влітає нам копічку. Скарбничий спробував переключити музику на більш-менш адекватну швидкість. «Я?» «Ви сказали, ми підриваємо бюджет, я точно пам'ятаю». У коробці передач скарбничого лихоманково зачепилися кілька зубців. «А, так-так, дуже слушно, Геш, саме так», – сказав він. «На місце з стала ще одна шестерня». Боюся, річні розцінки змінюються непередбачувано. Гільдія граверів? Тут один хлоп, каже, архіректор зиркнув наркуш, що може лише за долар зробити нам десяток копій на тисячу слів кожна. Це якийсь кидалово? Гадаю, що тут просто описка архіректора, промовив скабничий, він нарешті опанував свій голос достатньо, щоб надати йому м'яко шовковистих інтонацій, до яких завжди волів удаватися, в розмовах із Ридикюлем. таких грошей не стане навіть на душечки. Тут написано, архіректор пошарудів папером, до восьмого кеглю включно. В оригіналі вжито традиційне в англомовних країнах визначення розміру шрифту через точки Points. Тут і далі герої говорять про висоту шрифту в точках, але при перекладі вжито звичний для вітчизняних фахівців термін «кегль». В низці інших випадків також вжито вітчизняну топографічну термінологію. Примітка перекладача Скарбничий на мить втратив контроль над собою. Дурня! Що? Перепрошую, пане архіректора. Я мав на увазі, цього не може бути. Навіть якби хтось міг різьбити літери так дрібно, дерево покришилось би після пари відбитків. Ви знаєте на таких речах, еге ж? Ну мій прадід був гравером. І, як ви знаєте, рахунки за їхню роботу просто спустошують гаманець. Думаю, я маю певні підстави твердити, що мені вдавалося збивати їхню ціну до... Вони запросили вас на свою щорічну вечірку? Ну, як великий замовник, академія, звісно, запрошена на офіційний обід. І я, як відповідальна особа, в цій сфері вважаю своїм природнім обов'язком... Кажуть, 15 перемін страв. І, звичайно, академії слід дотримуватись політики дружніх зв'язків з іншими гіль, не рахуючи горішків та кави. Скарбниче завагався. Архіректор примудрявся суміщати дубову твердолобість із неймовірною проникливістю. Проблема, пане архіректоре, ризикнув він у тому, що ми завжди категорично відкидали використання набірного шрифту в чеклунстві. «Та це, бо мені відомо», – перервав його архіректор. «Але щодня є усякі немагічні штуки. Усі ці форми і анкети, і вхідна документація, і боги знають що. Знаєте, я завжди мріяв про безпаперовий документообіг, а вже ж, пане архіректоре. І саме тому ви постійно ховали документацію в сервантах, чи викидали її у вікно по ночах? Чистий стіл, ясний розум, прорік архіректор. Він тицьнув аркуша в руку скарбничому. Сходіть, но ну, туди, та з'ясуйте, чи все це варто хоча б ламаного шеляга. Тільки, будь ласка, саме сходіть. Шановні слухачі, я видаляю повну версію з публічного доступу, щоб не порушувати авторські права.